Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudullala Wa man yudlil falamudullala Ashhadu an la ilaha illallahu wahadahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ma'adhu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan yang saya kasihi. Fadil pun Rusi. Yang dihormati, lagi dimuliakan. Fadilatu Syekh, Datuk Muhammad Nur Mansur al Hafiz. Para masyaih, ashabul fadilah Hadirin dan hadirat sekalian Tajuk yang ingin kita bincangkan ini Ialah hadis palsu dan kesan Negatifnya terhadap imej Islam Pertama saya pohon kemaafan Kalau ada sedikit sebanyak Tertinggal ejaan dan sempaman yang ini. Saya tulisnya agak pantas disebabkan jadual pembentangan kertas kerja yang begitu banyak yang ada di hadapan saya. Besok lusa ada lagi di UAE juga seminar hadis antarabangsa dan Al-Quran. pastu ada lagi, kemudian seterusnya, seterusnya setiap minggu ada dua tiga kertas kerja. Sehingga saya tahu ada tertinggal tadi, saya tengok ada tertinggal. Yang pertama tertinggal patut ada pada atasnya iaitu uh, khutbatul hajah iaitu bismillah dan alhamdulillah alhamdulillah dan saya tadi sangat betul pantas ya tidak sempat memasuki kan. Tuan-tuan anggaplah bismillah dan alhamdulillah saya ini sebagai pembuka kepada kertas kerja ni. Apabila kita bercakap berhubung dengan hadis palsu, hadis saya tak mau panjangkan masa kita tak ada banyak dalam satu-satu hal, tapi tuan-tuan hadis palsu bukan hadis. Tapi oleh kerana empunya yang mereka hadis itu menyandarkan kepada Nabi di atas sandaran itu, kita namakan dia hadis dan diikuti dengan perkataan palsu ataupun kita panggil maudu' ataupun mukhtalak mukhtalak ataupun kita katakan masnur. Yang hadis-hadis yang direka. Hadis yang diada-adakan. Ia bukan hadis. Duit palsu. Ia bukan duit. Dia Kertas kerana duit mempunyai nilainya dia tidak ada nilai. Tetapi oleh kerana dia telah dibuat dalam rupa duit maka dia dinamakan duit tapi diletakkan perkataan palsu. Hadirin dan hadirat sekalian secara umumnya meriwayatkan hadis palsu semua orang tahu adalah haram. Bukan sahaja mereka hadis palsu itu haram. Membaca hadis palsu di hadapan khalayak orang lain tanpa diterangkan kepalsuannya juga adalah sesuatu yang haram bahkan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Para ulama di kalangan mereka ada yang menghukum mati kepada orang yang mereka hadis palsu dan ada yang menghukum murtad bahkan bagi orang yang mereka hadis palsu. Mengapakah hadis palsu ditolak? Sebelum kita membincangkan nas-nas yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat dari segi logiknya mengapa ia diharamkan. Saya sebut di situ ada lima perkara yang saya simpulkan daripada pembacaan-pembacaan terhadap buku ulumul hadis dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Tonton-tonton biasa dengan kitab kerja ni bila kita baca kitab kerja kita kena tengok statement itu disokong oleh apa. Sebab tu di bawah tu kita bagi tahu kitab apa yang kita petik dia. Yang pertama, jika pendustaan menggunakan nama orang biasa dia haramkan, apatah lagi menggunakan nama seorang rasul. Kita salah guna nama orang pun tak boleh dah. Nama menteri, menteri tak kata kita kata-kata salah. Itu menteri je. Bagaimana dengan menggunakan nama rasul? Maka pendustaan hadis palsu menyamakan rekaannya dengan wahyu atau nilai kerosulan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia samakan apa yang direka tu seolah sama macam Nabi cakap. Walaupun dia rasa macam baik benda tu. Tuntutlah ilmu, utlubul 'ilmi minal mahdi ila al Tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga yang lahad. Bunyinya cantik tetapi ia bukan hadis ia palsu maka orang yang membuat tudeta apa salahnya baik dia samakan nilai yang direka itu bersama dengan nilai yang ada pada diri nabi yang diturunkan padanya wahyu sedangkan dia tak dapat wahyu maka agama tidak mempunyai nilainya akhir dua pendustaan ini menghilangkan kehebatan dan keaslian agama Agama yang hilang keasliannya tiada nilainya. Ia menyebabkan Islam yang bersumberkan wahyu. Sama seperti agama rekaan yang bersumberkan pemikiran dan khayalan manusia. Kalau dah semua cakap orang, cakap ustaz disamakan dengan hadis. Apa beza lagi antara hak betul dengan hak tak betul? Maka apa beza lagi Islam dengan agama palsu? Agama palsu pun sebahagiannya kata-katanya hebat juga tapi itu bersumberkan manusia yang tak diturunkan wahyu sedangkan Nabi ucapan baginda ialah ucapan yang beruahkan wahyu dan dibersumberkan wahyu maka kalau hadis palsu diizinkan nanti setengah orang kata hadis palsu tu pun tapi baik kata. ada orang kata maka dia samakan cakap orang dengan cakap Nabi maka agama yang tulen akan hilang berikutnya Pendustaan ini bererti penipuan terhadap pencinta Islam yang mungkin tertipu lalu mempercayai pendustaan itu. Mereka akan mengamalkan pendustaan itu dengan keyakinan ia tuntutan agama. Padahal ia kepasuan. Sedangkan mereka inginkan keaslian. Orang awam akan tertipu. Dia sangka tu agama tambah maci-maci yang tuh tuh tak tahu apa. Dia tersangka agama. Saya eh, buat satu contoh sebelum kita pergi lagi banyak lagi contohnya. Tentu pergi ke Mekah apa sekarang dia jual satu jenis dia panggil kayu kokah. Itu Bangladesh yang dok jual tu. Ah ini bagus kayu kokah, kayu kokah, kayu nabi dia kata. pun percaya dia pun pakai. Saya pernah jumpa satu orang makcik, dia kata alhamdulillah makcik baru balik Mekah, alhamdulillah makcik pun dah dapat kayu kokah gitu. Itu yang dia bangganya. Sebab Kenapa masih bangga tu? Ini Nabi pakai. Dia pakai dengan harapan Nabi pakai sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah ada kaitan dengan kayu kuka itu. Lalu dia telah amalkan satu benda secara dia tertipu yang untungnya tukang negor bahaya hadis palsu ini. Manusia tertipu. Pendustaan ini berarti pengkhianatan terhadap syariat yang diturunkan. Jika pendustaan itu berunsur-unsur jahat, maka ia jenayah yang menyebabkan manusia hilang keyakinan terhadap agama atau menyebabkan manusia mengamalkan agama dalam bentuk yang salah. Mungkin kadang-kadang dia buat pendustaan, dia masukkan unsur jahat. Antaranya dia reka Allah Ta'ala ini diciptakan daripada apa? Dia kata Allah Ta'ala, Inna Allah ha khalaqa khailan. Allah Ta'ala mula-mula cipta kuda dan dia jadikan kuda tu jalan. Kuda tu berpeluh daripada peluh tu dia cipta dirinya. Kalau orang dengar hadis macam ni, rosak. Orang akan sangka teruk benar agama bunyinya. Ya. Israeliyat juga telah mencemarkan agama. Cerita-cerita para nabi yang tak ada asal usulnya. Begitu je Apatah lagi kalau mengibatkan zat Tuhan Allah Jalla wa'ala. Orang Melayu dahulukan banyak. Nabi Sulaiman dan Sang Kancil. Betapa ia telah memburukkan wajah agama. Wajah Nabi. Itu bahaya. Jika pendustaan itu menokok tambah unsur-unsur yang dianggap baik. Pendustaan seakan menganggap agama yang diturunkan Allah belum lengkap. Justeru memerlukan nas-nas tambahan dan rekaan. Jika dia kata kita tambah yang baik-baik. Fadilat-fadilat yang baik-baik ni. Dia dusta. Pendustaan itu bermaksud seakan-akan nabi bagi tahu tak cukup, perlukan sokongan dia, buat tambahan baru kerana hak nabi ajar tu tak cukup. Walaupun dia kata. baik eh. Misalnya dia cerita kadang-kadang terutama tadi semalam kita email mel group ni saya dapat apa dia orang sehebat edar tentang apa azab di dalam neraka yang Nabi tengok. Perempuan kepalanya dituang, ditanya Nabi kenapa kerana dia tak pakai tudung dan seumpamun. Semua hadis-hadis itu -hadis tidak sahabat. Walaupun dia rasa baik untuk menyebabkan orang rasa macam nak beramal pakai tudung. Tapi cukup Nabi ajar. Cukup dalam hadis Muslim yang sahih-sahih itu. -sahih Agama tak memerlukan Nabi baru sehingga kau perlu buat hadis untuk Nabi. Nak gempa orang. Jangan. Pastikan sumbernya. Oleh kerana itu, Asyik Jamaluddin Al-Qasimi. Tengok-tengok muka syuad dua bawah tu. Tengok. Jamaluddin Al-Qasimi ialah alim ulama' daripada negeri Syam. Kata dia, Meninggal pada tahun 1322 hijrah. Di sana ada tujuan para imam hadis menerangkan tentang sanat dan kelemahannya. Yang lebih besar daripada tujuan menggalakkan ibadat, puasa dan salat. Bukan sekadar kerana nak suruh orang semayang puasa dan salat je, terang pasal sanat ni, kata dia. Iaitu membebaskan dan memelihara syariat yang suci dari sebarang penambahan. Sama ada penambahan yang baik atau buruk. Ini kerana jika dibuka ruang untuk hadis dusta dengan niat yang baik, berarti dibuka juga untuk niat yang buruk. Apakah lagi, apatah, apakah, apakah lagi keburukan yang lebih besar Yang akan masuk ke dalam syariat yang suci ini Daripada dibuka ruang untuk para pendusta Mencipta apa sahaja yang mereka suka Tanpa dibezakan antara yang benar dan yang bohong Kemudian Siapa yang sanggup digalakkan namanya Digunakan namanya oleh para penulis Untuk menulis apa yang mereka sukai Mengenai pemikiran dan perkataannya Sekalipun baik siapa yang benarkan, eh kau tulis je buku kau nak bubuh apa bubuh? Bubuh nama aku siapa yang segila tu yang sanggup buat macam tu yang akhirnya dia tanggung risiko siapa pula yang dapat menerima untuk seseorang berdusta menggunakan nama menteri atau ketua dengan mengeluarkan suatu ketetapan atau edaran bersama dengan tanda tangannya siapa pula kah ha, menteri tu, kau guna je nama menteri tu kau buat tanda tangan dia, kau bagi orang lain ikut peraturan tu Siapa dia yang benarkan tanpa izin menteri tu? Tanpa menganggap mempersendirkan undang-undang yang wajib dan wajib didenda atau sekurang-kurang yang dibantah. Siapa pula yang dapat bayangkan dia dapat mengadakan suatu perintah yang tertinggi dan, mengedarkan, dan mengedarkannya seakan dari Sultan. Namun dia tak dihukum. Dia buat surat eh nama Sultan, dia buat arahan berakyat jelata, Sultan tak kata pun tapi dia tak kena hukum. Kalau demikian semua benda kita sebut atas tadi tak dapat diterima oleh agama, oleh manusia. Demikian siapa pula muslim yang dibenarkan untuk berdusta kepada Rasulullah. Nama sultan pun kita tak benarkan orang gunakan kalau sultan tak kata. Nama menteri kita tak benarkan kalau menteri tak kata. Nama penulis kita tak benarkan kalau Penulis tak kata. Bagaimana nama nabi kita benarkan orang dusta kalau nabi tak kata? Maka dengan itu hadis palsu dari segi, nas, dari segi akal mengharamkannya. Ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahu kadhiba liyudhil an-nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qawman dholiminn." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Ini ada lagi ayat-ayatnya saya nak ringkaskan sampai kepada hadis Nabi pada muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, "Inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan Hadis ni riwayat mutawatir bukhari muslim dan orang lain lagi dan hadis ni mutawatir tuan-tuan sesungguhnya dusta kepada aku bukanlah seperti dusta pada orang lain siapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja maka siap tempat duduk dia dalam neraka mana jaga nabi kata la takzibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyalij jangan bohong atahku Siapa bohong pada tahku masuk noakah? Yang bohong guna nama aku. Siapa bohong masuk noakah? Nabi kata Yakunufi akhir zaman dajjalun al kadzabun yatu namin al ahadithi bimalam tasmau antum walla abaukum wa iya wa iya hum la yudilunakum wallayafinunakum. Pada akhir zaman ada dajjal yang pendusta. Mereka membawa pada hadis kepada kamu apa yang kamu mak bapak, kamu tak pernah dengar. Kamu hendaklah berhati-hati dengan mereka. Mereka akan menyesatkan kamu. Dan memfitnah kamu. Yang ini memfitnah kamu daripada agama. Ini amaran Nabi. Apa hukum orang yang sebarkan hadis ni? Hukum sebar hadis. Kita kata Ustaz, Doktor, Syekh, kami tak pernah buat hadis palsu. Kami dengar orang baca, kami baca. Kami ni eh, Ustaz, Ustaz. Kami tengok ada buku-buku tulis, kami bacalah hadis tu. Buku tu kata hadis. Kenapa nak bersalah kami pula? Bukan kami yang mereka hadis, mereka hadis tu zaman dulu. Okey kita tengoklah apa hukum orang sebar hadis palsu. Kata al-Imam Ibnu Salah. Tonton Ibnu Salah ni semua orang dalam hadis kenal dia. Da'ulul hadis Ibnu Salah tu muqaddimah Ibnu Salah. Kata Ibnu Salah, tidak halal daripada kepada siapa yang mengetahui ia hadis palsu. Merewayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan disertai dengan menerangkan kepalsuannya. Jadi tak boleh. Semua orang mesti, bila riwayat hadis kena terangkan, kedudukan hadis. Habis itu macam mana? Kita tak tahu. Kita ada Bukhari, kita ada Muslim. Nanti kita cerita macam mana punya sayanglah. Tapi tuan, -tuan Al-Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, tengok-tengok suat lima. Ada satu bab Ibn Hibban sebut fas zikru ijab al-dukhul al-nar al-shay'a ila al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ghairu pasal menyebut ketetapan memasuki neraka untuk sesiapa yang menyandarkan sesuatu kepada al-mustafa yakni nabi sedangkan dia tak tahu mengenai kesahihannya ibin hadibang kata bukan saja sembah di palsu baca hadis dengan dia tak pasti hadis tu sahih ke tidak pun masuk neraka kata Ibn Hibban. Jangan main serius. Oh. Ibn Hibban ni Al Hafiz Ibn Hibban. Entah semua pernah dengar nama dia. Antar rawahu rawahu Ibn Hibban diriwayatkan oleh Ibn Hibban Ini Ibn Hibban, sahib Ibn Hibban. Kata Asy-Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Abu Syahbah ni di antara kibar ulama Azhar. Kau orang kata ni ulama Saudi semua kata ni tak. Saya pun bukan mengaji Saudi. Ini, Azhar, ini antara ulama Azhab Salam hadis. Kata dia, tidak halal meriwayatkan hadis palsu dalam apa perkara sekalipun, melainkan bersama keterangan tentang kepalsuannya. Ini sama ada berkaitan halal dan haram atau fadail, kelebihan-kelebihan amalan. Ataupun tarhib, menakutkan orang ramai terhadap masyarakat. Ataupun tarhib, yang menggalakkan ibadat. Atau kisah, atau sejarah, atau selainnya. Sesiapa yang meriwayatkan tanpa keterangan berarti telah melakukan dosa yang besar dan termasuk dalam sendarai pendusta. Ini berasaskan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya bahawa Rasulullah bersabda, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa ahadul kadhibin." Sesiapa yang menyebut hadis daripadaku sedangkan ia menyangka ia dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Tuan-tuan, ramai ulama telah menghukum kata dia dengan takzir, hukum takzir dan ta'dib, denda wang ni ke atas sesiapa yang merewayatkan hadis palsu tanpa diterangkan kepalsuannya. Abu Abbas as saraj kata dia, aku melihat diberikan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari. Surat daripada Ibnu Karam yang bertanya tentang hadis Antaranya hadis daripada Az-Zuhri, daripada Salim, daripada ayah yang disandar kepada Nabi, Al-Imanu la yazid wa la yankus. Orang bawa satu surat pada Imam, imam, imam Bukhari, tanya hadis-hadis banyaklah lah. Antaranya tanya hadis, apa hukum hadis ni? Al-Imanu la yazid wa la yankus. Iman tak bertambah dan tak berkurang. Imam Bukhari bila tengok hadis tu, hadis tu palsu. Tengok. Ha? hadith palsu hadith saja haji dinak menyokong mazhab akidah yang sesat maka imam bukhari menulis di atas surat tersebut sesiapa yang menyebut hadis ini maka wajib dipukul dengan keras dan dipenjara dalam tempoh yang lama sebutnya kata dah bahkan di kalangan ulama ada yang menghalalkan darahnya tu serius tu maka ketika disebut hadis suaid al-anbari Man ashaqa wa afa wa katama mata mata shahida Siapa yang bercinta lalu dia menahan diri dan menyembunyikan kemudian mati maka dia mati syahid Lalu Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in ini imam dalam hadis tuan Imam Jarh wa Ta'dil ta menghukum para rijal hadis para perawi hadis kata dia darah orang ini halal siapa yang riwayat hadis hadis siapa yang bercinta kemudian dia tahan diri, dia sembunyikan cinta, mati syahid. Tentu orang tua, -tua dulu, kita ada percaya tu. Saya ada satu orang, Pak saya ada cerita, dia cerita, dia kata tak apa, kita bercinta ni. Dia kata, kalau tak jadi pun, kita senyap, boleh mati syahid. Ada hadir pun dia. Saya masa tu, kecil dia tak jumpa hadir tu, rupanya ada lah kita hadir palsu. Imam Yahya bin Ma'in, pernah dibaca hadir ni pada dia, dia suruh bunuh orang dia tentu ni, cerita-cerita cinta ni disebut sebut ni. Ah ha, ni kalau mari pakan motivasi ah ha, disebutnya. Lah. Hadin ni menarik pakan motivasi dia tak kira membujur lalu melentang patah dia jumpa hadis ya, dia dapat tak. Sebab tu dia boleh hukum rambut macam ni tabiat anak macam ni kepala macam ni ah oh, mana hadis dia ambil kita tahu. Ah ha, ni dia kata kitab kata kitab kata kitab apa? Orang Arab ni, tuan-tuan, buku semua yang panggil kitab. Dia tak panggil al-buku. Memang al-kitab pun. Tapi ada yang betul, ada yang tak betul. Ketika ditanya Ibn Hajar Al-Haythami, mengenai seorang khatib yang menaiki mimbar setiap Jumaat, dan meriwayatkan hadis-hadis tanpa diterangkan sumber dan kedudukannya, maka jawabnya, apa jawabnya? Waktu solat. Hadis-hadis yang disebut, tanpa menerangkan rawi, dan siapa yang menyebutnya? Harus dengan syarat, dia seorang yang mempunyai ilmu dalam bidang hadis. Kalau khatib tu ahli hadis, kita kenal dia ni memang ahli hadis. Dia tahu. Kalau dia biasa, dia tak akan ambil hadis-hadis ni. Dia tahu untuk pilih, dia kata tak apa. Dan dia memetik daripada kitab yang penulisnya ahli hadis. Dia ambil daripada Bukhari. Dia ambil daripada Muslim. Yang telah menentukan hadisnya mesti sahaya. Ataupun dia ambil daripada kitab-kitab yang muhaqqaq. Yang telah ditentukan kedudukan hadisnya. Adapun jika dia hanya bergantung kepada kitab atau ucapan yang penulisnya bukan alul hadis. Dia ambil buku-buku kok jalan. Fadilat Rejab Syaban Ramadhan. Jual murah-murah. Dia pun ambil. Oh ada hadis. Hadis pada sebelah ke? Rejab Syahrullah. Dia pun percaya. Rejab bulan Allah Ta'ala. Yang lain itu bukan bulan Tuhan. Dia kata. Adapun, dia hanya bergantung kepada kitab atau ucapan yang penulisnya bukan alai hadis, maka tidak halal berbuat demikian. Sesiapa yang melakukannya, ditakzirkan dengan keras. Ibnu Hajar al-Hizami ni orang mazhat syafi'in. Mufti, mekah, orang mazhat syafi'in. Inilah keadaan kebanyakan khatib katanya. Mereka semata-mata hanya melihat kutubahnya mengandungi hadis, hadis lalu mereka pun hafal. Mereka berkutubah menggunakan hadir-hadir tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya. Maka wajib ke atas pemerintah di setiap negeri menghalang para khatib dari berbuat demikian. Dia sebut pada zaman dia dulu. Tersimulah Ratih Abih Ibn Hajar. Dia sebut. Zaman lah, tak tahu. Sebab tu zaman lah ni kutubah dia standardize. Sebab tu kawan yang buat kutubah tu akan tanggung salah. Dua, tiga salah. Hak tolong tulis itu, pada pastikan. Maka di sana adanya kepentingan untuk kita pastikan hadis ini, tuan-tuan. Tengok-tengok muka soal tujuh bawah tu Kata Badruddin Al-Hassani, kata tidak harus menyandarkan sebuah hadis kepada Rasulullah, kecuali apabila dinyatakan kesahihannya oleh salah seorang Hufaz. Hufaz ni kata banyak kepada Hafiz. Dalam hadis ni Quran dia panggil hafiz juga hafiz Quran tapi hafiz hadis ni maksudnya dia ni menguasai sebab itu dia ni menguasai ilmu hadis sanad dan matan ke, hampir tidak ada hadis yang melainkan dia mengetahuinya dan mengetahui pula tentang latar belakang kedudukannya maka dia dipanggil hafiz Adalah yang terlepas bila dia pun hafiz pun mengatakan tak ada terlepas tapi keseluruhannya hampir ilmu-ilmu hadis itu dikuasai oleh dia lagi dia ani tak buat hukuman, kita pergi duduk wad hadis macam tu saja. Dia tak dibenarkan, tak dibenarkan. Kerana kata dia dibimbangi dia termasuk dalam sesiapa yang berdusta kepada aku, apa yang aku tidak ucap, maka siap tempat duduknya dalam neraka. Apa kesan negatif dendam? Sebab so, kita ada kita ada apa? Uh, dialog ni, lah. jadi kita nak tak mau nak bagi lalu, bagi lepas. Pertama, rosakkan akidah. Hadis palsu ni. Dia boleh merosakkan akidah yang murni. Antara yang menjadi fokus dalam masalah ni, dia fokus masalah akidah. Puak-puak ni, puak-puak zindik. Puak-puak jahat, kata ibnu Jauzi. Dia masukkan hadis mengenai sifat Tuhan. Berbagai perkara dengan tujuan memalukan Islam. Antaranya, dia buat hadis. lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin la lanafa'ahu. Jika seorang itu berbaik, okay. kita berhenti azan. Kita berhenti azan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian. Antara kesan buruknya ialah dia mencemarkan akidah Islam. hadis palsu ini. Banyaklah cemar tu. Saya buat di sini beberapa contoh. Antaranya hadis palsu yang menyebut. Imam Jauji sebut dalam Al-Mawdu'at. Law ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Jika seorang kamu bersangka baik dengan batu, nasaya ia akan memberi manfaat kepada anda. Contohnya ini syirik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ia dari pemasukan golongan musyrik yang menyembah berhala. Sini bila saya sebut nama-nama syekh, nama ulama itu tuan-tuan nak tahu apa kitab tu, tuan tengok di bawah tu. Sedangkan saya tak sebut pun saya nak cite masalah. Tuan-tuan hadis ni, hadis yang macam ni banyak lah. Tapi orang Melayu pun kadang-kadang ada lah. Hadis kata takhatamu bi atiq, pakailah cincin atiq, kena dia memberi rezeki. Ha, itu yang dijual di tepi jalan tu. Cincin ni tu kalau dipakai akan menyebabkan meniaga laku kita pun belilah kat mamat yang tipu kita tepi jalan tu dia. dia sendiri meniaga tak laku-laku tu -laku tepi jalan tu berapa tahun dah kita boleh percaya dah dari sudut tu pun bahasa kasarnya ni, di sudut tu pun bodoh dah kita ni kalau betul dia jual barang ni ni tuan-tuan ni, ni pelarik pergi kat dia kata ambil barang tu awak dululah meniaga nak tengok macam mana laku ya, ni tak boleh buka kedai besar, saya ikut. Ini dia beritahu, tuan-tuan ada satu orang uh, sekarang dah jadi jutawan, ambil cincin ini, hari ini dia buka kedai sekian. Dia cerita, oh kita pun, dia beli. Dia tu sendiri tak jutawan-jutawan lagi. Bodoh kadang-kadang orang Melayu, dia boleh percaya benda-benda macam tu. Masalah pertama, kita bodoh. Kemudian dia menggunakan hadis nabi. Banyak benda yang dia jual, dia akan sandar kepada nabi dan banyak terutamanya tokek-tokek ubat dan nanti saya akan sebut ni saya kadang-kadang ni kita kena ambil perhatian saya ambil contoh lain lah sebelum nak masuk dalam ni saya selalu sebut contoh ni orang ni apa saja yang dia mari daripada negeri Arab perubatan nabi ah ha, itu masalahah memang kita pergi ke negeri Arab pun tamar tu dah, tamar Nabi, tamar Nabi dia kata. Benarlah Nabi makan ajwah tu dan adalah hadis. Tapi Nabi sepanjang hayatnya bukan dia makan ajwah saja. Dia makan juga yang lain. Tapi bila dia nak jual dia kena ni tamar Nabi sekilo 120 rial. Itu yang kita kenal. Bagi tahu dia Nabi dalam hayat dia makan semua jenis tamar, dia bukan jenis pilih. Cuma bagi ajwah tu dia sebut dalam hadis Bukhari kelebihannya bukan kerana itu yang nabi makan ke yang lain dia tak makan bukan itu maksudnya Kita ni apa saja mari orang buat selipar tajam gitu pun kita kata selipar nabi. Masa bila pula kerja nabi buat selipar tajam sampai menggeser betih tu. Bagi tahu kita satu hadis. Kak mana kau kaji benda tu? Komersial dari segi desainnya pun saja, tak nampak kebijaksanaan. Ada seorang pakai striver tu, oh, pakai striver Nabi entah. Saya kurang dia. Saya kata tak ada, dia tak apa. Dia orang kata, kata dua tiga hari dia potong tepi dia, glasik kaki dia. Dia kata yang terpotong striver Nabi tergamak. Dia kata Perkara yang seperti itu tuan-tuan, ia bukan Kalau, kalaulah benar, ia tak benar kalaulah benar, ia bukan sunnah. Kerana Nabi bukan datang kerja dia buat sleeper, sleeper tak? Kasut ke? Eh, jenis baju ke? Tak. Saya pakai jubah. Supaya tuan-tuan tahu, bukanlah mesti dituntut dalam agama ni pakai jubah. Ulama-ulama menyebut perkara ni dia panggil sunnah ataupun sunan jibiliyah. Dalam usul fiqh. Perkara ini dipakai oleh Nabi kerana baginda Arab. Mustahil baginda datang dalam masyarakat Arab, tiba-tiba pakai sampin. Songkok. Abu Jahat kata dah ajaran yang kau bawa itu. Lain pakaiannya pun lain benar tengok. <laughs> It tentu tak, itu tak menasabar. Jadi Nabi pakai sesuai dengan orang Arab. Tapi Nabi tak berjuang untuk orang bermatian untuk jubah dan sebanda. Tetapi untuk aqidah, ibadah, dan sistem hidup Islam. Tapi kalau kita nak pakai, Alhamdulillah lah. Siapa yang pakai, kena ke Nabi, mudah-mudahan dia dapat lah. Pahala. Tapi itu bukan tujuan utama dia. Tak apa. Jadi orang ni macam-macam, tuan. -macam, dalam masalah hadir. Saya, tuan-tuan, semua tahu. Nabi tak makan dok, tuan-tuan tahu. Bahkan dia kata, Kata Nabi, Khalid bukanlah di ardh kaumihira. Tahta di tempat kaum kaumku tak makan. Aku rasa lawyer Dia hidang bila dia nak ambil dia bagi tauq. Bagi tau Nabi perempuan duduk balik belakang tak apa? dia kata bagi tau Nabi tau. Nabi tak. Khalid tanya tak boleh ke dia kata aku loya. Khalid makan dia tak kata apa. Kita tahu yang penting Nabi tak makan. Dok. Tapi tuan, tuan kalau pergi ikut jalan Masjid India dia jual tauq dia kata ubat Nabi, minyak Nabi. Bila pula Nabi makan obat? Tapi orang kita beli, dia kata ni perubatan Islam. ini sangat buruk. Perubatan Islam Nabi pada zamannya, saya nak kena sebut sakit sebelum nak masuk dalam. Nabi pada zamannya ramai orang yang sakit, Nabi suruh pergi kepada seorang yang bernama Al-Haris bin Kaladah. Al-Haris bin Kaladah ni dia bukan muslim. Dan ramai para ahli sarjana Islam dan ahli-ahli hadis berbincang dia mati Islam atau tidak, maka khilah. Tapi kemungkinan yang besar dia mati tidak Islam. Tapi dia pakar dalam perubatan. Ramai orang sakit, Nabi suruh pergi kepada dia. Maksudnya Nabi mengaktirah perubatan yang termoden pada zaman itu. Yang termoden. Dan banyak hadis-hadis berhubung dengan jenis-jenis barang ni nanti saya akan cerita, kebanyakannya tak sahih. Dia menjatuhkan kewibawaan an agama. Hadis-hadis ni bila dia direka, dia bukan wahyu. Orang benda yang bukan wahyu sempit fikirannya. Wahyu bersifat menjangkau. Contohnya, man salla duha kadza wa raka'atan, u'tiya thawabu 70 nabiyyah. Siapa yang bersemayam duha sekian-sekian rakaat, maka diberi pahala sebanyak 70 para nabi. Kata Al-Hafuz Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Kata dia, seakan pendusta yang keji ini tidak mengetahui bahawa selain Nabi, sekalipun bersolat selama umur Nabi Nuh, tidak diberi pahala setanding seorang Nabi pun. Yang pertama hadis ini menjatuhkan darjat Nabi. Nabi yang berjuang, mati, berperang, sabar bawa dakwah, dipotong dengan 3-4 kali semayang buha saja. Itu yang saya sejak dulu menentang habis-habisan supaya dihentikan penyebaran semayang. Fadilat 30 malam semayang Tarawih. Itu palsu tu, tuan Hadis palsu ni kadang-kadang kena ditau sanak dia. Kadang-kadang hadis palsu ni ulama hadis kata, tengok matan pun tahu palsu dah. Bunyi itu pun bukan bunyi hadislah. Adakah ada malam yang siapa yang salat pahala seperti Nabi Allah Ibrahim AS? Mana mungkin Nabi Ibrahim dengan segala khalilullah dengan segala perjuangannya sama dengan mamat yang sembahyang malam taweik ni. Ada malam yang pahalanya seperti sekalian para nabi. Untuk bacalah 30 tu. Ertinya pahala tuan-tuan kalau betul lebih banyak daripada para nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru satu nabi. Dia sekalian Kalau orang kata jumlah kita Dalman ma'ruh naik mungkar Tak payah dah Seorang Nabi masuk masuk syurga dah Saya ni ada dua kali sekalian Dua tahun dia sebenarnya tak awet. Tak ada Nabi Potong saya kita. Ya Sedangkan tuan-tuan tahu Malam yang terbaik Ialah malam apa? Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairun min al-fishah Lebih baik pada seribu bulan Seribu bulan lebih baik daripada seribu bulan Allah Ta'ala kata kalau sekalian para Nabi, Nabi Nuh saja sahaja ada berapa? 950 tahun bersama dakwah kaumnya. Campur Nabi-Nabi lain beribu-ribu tahun. Erotinya, Quran kata setakat seribu bulan, malam terbaik seribu bulan tu, sikit. Nak dibandingkan malam 15 tu pun 16 tu, yang dijanjikan sekalian para Nabi. Jadi Quran tak benar. Quran kata malam terbaik, lelah-lelah kadat. Hadis kata ada malam lain lagi, pahala lebih banyak. Tak mungkin hadis Kontradik dengan Al-Quran. Tak boleh hadis bertentangan dengan Al-Quran. Bunyinya pun palsu. Jangan baca tuan-tuan. Dulu baca, ada ustaz orang keluar dan suara khabar kata, apa salahnya baik? Dia kata. Baik kerana... Asal sikit. Baik kerana pemikiran awak dangkal. Awak tak tahu kesan buruknya. Ia mencemarkan Nabi dan para ambiak dan boleh memandulkan orang Islam. Lalu dia rasa syok sendiri. Tak Takkanlah masuk neraka. Aku tiga tahun dah sembilan traweh ni. Nak kali dengan tiga kali sekalian para Nabi. Seorang Nabi masuk syurga. Takkan yang tiga kali sekalian ni tak masuk syurga. Jangan main dengan dia. Dia menjatuhkan. Kadang-kadang hadir-hadir tu sangat bodoh kelihatannya. Seperti adikul abiyak sadiqi wa sadiiqu sadiqi wa aduuhu adwi adu ayam jantan putih adalah kawanku ia juga kawan kepada kawanku musuh ayam jantan putih adalah musuhku dan musuh kepada musuhku kalau musuh kepada musuhku baguslah pula tapi katanya hadis ni bodoh ni mesti toke ayam yang mereka hadis <tuh sundi> <tuh sundi> ya cintoan Tonton nampak hari ini macam lucu tapi tonton saya nak tanya dalam masyarakat Melayu ada kesan tak ayam putih? Adalah? Ada tak? Ada. Bayar nazar yang putih. Ayam jantan putih. Tambah belah-belah Sabah Sarawak kuat itu. Ayam ayam jantan putih. Yang ini kunci dia. Ni. Kalau nak apa? Belah Langkawi ke apa, belah sembuh demam ke apa, bayar nazar cari ayam jantan putih dah sebab ayam jantan putih ni kawan Nabi ini ada palsu bunyi-bunyi hadis ini memalukan agama ha? memalukan agama kemudian ia menjadikan nas Islam bercanggahan nah, macam hadis tadilah hadis bah fadilat semayang tu bercanggah-canggah Quran dengan hadis sebab itu Al-Hafih Ibn Jauzi Rahimahullah menyebut idara ait al dalam kaswat 10 tuan yubaynal maqul au yukhalif al manqul au yunaqid usul fa alam annahu apabila engkau melihat sebuah hadis menyangkal logik menyangkal manqul dan bertentangan dengan usul-usul Islam maka ketahuilah dia adalah hadis yang palsu contoh waladu zinah la yadkhulul jannah anak zina tak masuk syurga Dulu orang Tuan-Tuan kata, ada kata, main anak zina ni tujuh keturunan tak habis. Budak tak ada salah apa yang salah pak dia. Pak dia tu kadang, -kadang lepas pergi mana. Anak ni tanggung budak ni, ni bukan budak elok. Ni. Dia sangka buruk pada budak tu. Memberi tekanan pada budak tu. Bahkan, mereka ni buat anak zina tak masuk syurga. Bagaimana mungkin hadis macam ni, Sedangkan Al-Quran menyebut, Wala taziru waziratun wizra ukhram. Sesuatu diri tidak menanggung dosa orang lain. Seorang tidak akan memingkul dosa perbuatan orang lain. Pak dia yang buat, dia yang tanggung dosa. Pak dia yang berzinah, dia tak masuk syurga. Dan ada kesan yang macam ni. Dia tahu ni anak tak elok ni, apa jangan luk ni. Nabi kata anak zina ni tak masuk syurga. Sebenarnya, dalam hadis sebahagian dia tambah, anak zina tak masuk syurga tujuh keturunan. Dan orang Melayu dulu memang ada kata, anak zina ni tujuh keturunan pun tak berusir. Yang jahat, pak dia. Pak dia pun, dalam nasi sebahagian, yang tak diangkat kekirkan Nabi, Nabi suruh pergi taubat begitu. Anak dia pula tak boleh masuk syurga. Bahkan ada sahabat yang dihukum dengan zina Nabi kata dia masuk syurga Anak dia tak masuk syurga Mustahil Juga hadis-hadis Yang menyebut tentang tarikh-tarikh kiamat ni semua palsu Kena bercanggah dengan Al-Quran Qul innama ilmuha inda Rabbi Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu Hanyalah di sisi Tuhan Tak mungkin Hadis ini juga tak mungkin to so ada ada pusat dulu ada kumpulan yang meramalkan tarikh kiamat dia kata ada hadis kata tahun berapa nak kiamat lantiklah tok syeh dia seorang tunggu imam mahdi Ini dapat kesan daripada apa kesan daripada hadis palsu antara hadis palsu lain ialah hadis yang menyebut idza jamaa'a ahadukum zaujatahu au jariyaatuhu fala yanzur ila farajiha fa inna dhalika yurisul ama Apabila seorang kamu menyutubuhi istri atau jariahnya, jangan, maka jangan dia melihat pada kemaluan mereka. Kena yang demikian itu menyebabkan buta. Ini hadis ini dia suka baca pada kursus perkahwinan. Duka cita yang nak kahwin dia. Dan saya dengar ada di satu keset, seorang penceramah yang ternama dalam negara ini, ceramah dan sebut hadis ni. Dia kata, tak boleh ni orang muda ni. Kalau tengok juga, nanti buta dia Nabi lakukan. Ini adalah hadis yang palsu. Bagaimana mungkin kerana Allah Subhanahuwataala menyebut dalam Al Quran tentang ciri orang-orang beriman antaranya waladinahum lifurujihim hafiqun illa ala azwajihim awma malaqat aimanuhum fainnahum ghairu malumin. Mana mungkin kerana Allah Taala kata, mereka orang beriman tu menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada isteri-isteri mereka, ataupun hamba sahaya, mereka yang demikian itu tidaklah tercela. Kata al-Bani rahimahullah, penilaian yang betul akan menunjukkan kebatilan hadis ini. Ini kerana dari segi perstubuhan, pengharaman melihat faras bererti, pengharaman kepada wasail, faktor-faktor ke arah perstubuhan. Jika Allah menghalalkan suami menyetubuhi istrinya, apakah logik untuk dia dilarang melihat kemaluan istrinya? Demi sesungguhnya tidak. Ini dibuktikan dengan apa yang diriwayatkan daripada Aisyah, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid fa yubadiruni hatta aqula da'li da'li." Aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dari satu bekas, maka dia mendahulukan sehingga aku kata, "Tinggalkan untukku, tinggalkan untukku." Riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya. Jelas dari hadis ini harus melihat kemaluan isteri. Ini dikuatkan oleh riwayat Ibn Hibban melalui Sulaiman bin Musa yang apabila ditanya mengenai suami yang melihat kemaluan isterinya dia menjawab, aku pernah bertanya hal ini kepada Atak. Kata Atak, aku pernah bertanya pada Ashah. Ashah meriwayatkan hadis ini. Orang tanya Ashah, bolehkah suami tengok kemaluan isteri? Ashah cerita hadis mandi tadi. Ashah tak kata, aku duduk tengok. Dia tak kata lah. Ataupun Nabi duduk tengok. Dia tak kata. Dia kata, kami mandi sekali. Ya Maksudnya, mereka tengok. Mari hadir palsu ni, dia kata mata buta. <guluh> tuan, tuan pun tahu dah, tuan, -tuan dah berapa, berapa lama pengalaman, buta keadaan lagi. <guluh> Itu masing masinglah Buat eksperimen untuk diri sendiri. Tuan-tuan ni kalau budak-budak dengar pakai tak mahu dia kata, aku tuan-tuan esok lah, baru Islam sikit. Dah berkerepot mudah-mudahan ni kalau ikut Islam main hadih ni, kata aku pakai tak sonok lah, nikah. Ya lah. <laughs> Jangan dengarut tuan-tuan hadih-hadih perlu suruh. Demikian juga hadih-hadih yang menyanggahi prinsip Islam. Seperti hadih yang menyatakan nama Muhammad ataupun Ahmad tidak akan masuk neraka. Ini bercanggah dengan prinsip Islam. Bahawa syurga dan neraka dinilai melalui amalan salih. Ali syurga ialah orang beriman. Sementara neraka adalah dimasukkan ahli maksiat. Walau apapun namanya. Kata ibnu Qayyim. Ia bercanggah dengan apa yang diketahui daripada agama Nabi. Bahawa neraka tidak tidak dapat dielakkan darinya. Dengan nama dan gelaran. Sebaliknya yang menyelamatkan diri. Dari neraka ialah iman dan amalan salih. Sebab itu dia kata. Aku ni tak apa dah. Nama Ahmad. Muhammad. Muhammad Tak masuk syurga. Tak masuk neraka. Masuk syurga. Dan ada penceramah terkenal. Ha, dia disebut nama dia, saya malah nak sebut nama dia lah. Dia nama, nama saya ni tak masuk neraka, pasal nama macam ulama. Nama dia macam ulama, dia tak masuk neraka. Ha, sebab tu tuan-tuan, anak-anak buah nama Ahmad, Muhammad, ni semua tak masuk neraka. Tuan-tuan ni hadir palsu. Neraka ni bukan dengan buah nama. Bubuh pilihlah nama Muhammad kah, buah bakar kalau perangai macam setan, bukan neraka. Walaupun nama Awang bin Kemik, John, Ah Sing dia masuk Islam tapi amal dia salah. Salih. Ini kita kenal bahasanya. Hadis-hadis palsu ni bercanggahan dengan agama. Menjadikan hadis bercanggahan dengan realiti dan akal yang waras. Antara hadis palsu ni. Meluas sebanyak tujuh kali. Dan solat dua rekaat di makam Ibrahim. Hadis ni bodoh ni. Kan? Kawannya Reka ni dia memang pengetahuan dia teruk lah. Pertama, kawan yang reka hadir ni saya tak tahulah dia ni kaki bubuk surah ke apa. Saya tak pastilah. Bukuk surah ke Tapi dia memang meminat bab ni. Pertama, Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Dia yang buat Kaabah ni. Bina Kaabah apa? Nabi Ibrahim alaihi salam Yang makam Ibrahim tu ialah makam tu lah makam Ibrahim. Macam mana pula... Bahtera tu Pertawah tujuh kali Semayam di makam Nabi Ibrahim pun tak lahir ke, Macam tu Hadis tak logik Hadis-hadis palsu ni Macam ni lah sifat dia Tu pun orang kita Masya Allah Saya bukan marah orang buat bubur asura tu buatlah Tapi tak usahlah kata bubur Nabi Noh Kata bubur saya tu bubur tuan-tuan chef syifuan bubur... Tak apa lah Nabi Noh bukan datang untuk buat bubur Itu kerja chef kan seorang nabi diutuskan untuk urusan buat bubur pula. Nah, sabar tuan. Kita bubuh macam-macam tepung jagung lah semua. Kita kata resipi Nabi Nuh memang lalu. Duduk tak apa. Bukan bubur tu patut kita buat. Dakwah Nabi Nuh yang sabar tu kita patut ambil kesungguhan dakwah dia tapi tak ramai orang tahu sejarah Nabi Nuh seperti yang diceritakan dalam di Al-Quran tapi main bubur je. Ya. Ini salah. kena Pendekanan hadir-hadir palsu. Antaranya Al-Bazinjan lima ukilalah terung itu mengikut hajat ia dimakan. Maksudnya kalau tuan-tuan makan terung ni tujuan apa? Dapatlah hajat tu. Ni toki terung buat hadir ni. Bodoh tuan-tuan ni. Dia bertentangan tuan-tuan. Dia ni sebenarnya dia tiru. Ada hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Zam-zam lima syuribalah air zam-zam itu mengikut hajat kita. Kalau kita minum, minta disembuhkan penyakit, Insya Allah mudah-mudahan sembuhlah penyakit. Dia pergi buat untuk terung. Terung mengikut hajat. Mungkin dia tak okey terung, tapi dia buat untuk terung. Kemudian dia sebut, Al-Bazinjan Syifa Min Kulidah Terung ubat bagi semua jenis penyakit. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Qayyim al jauziyah menyebut, Semoga Allah menghuduhkan pereka kedua hadis di atas. Perkara seperti ini jika disebut oleh orang yang paling pakar dalam perubatan pun, orang ramai akan mentertawakannya. Ni Ibn Qayyim sebut tahun 751 Hijrah. Dia meninggal, Ibn Qayyim sebut sebelum tu lah. Tahun 700 lebih, dia cerita benda ni. Zaman, lan, zaman sekarang kalau disebut, lagi orang gelak lah, Teknologi lebih maju eh. Jika dimakan terung untuk demam panas, kemurungan dan banyak penyakit lain, ia hanya menambahkan keburukan lagi. Jika orang fakir makan agar kaya, dia tidak akan kaya. Jika orang jahil makan untuk pandai, dia tak akan pandai. Ini kata Ibn Qayyim. Tapi hadis ini, dia menyanggah realiti. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, banyak hadis-hadis tentang hadis bercerita ubat-ubat ni macam itulah dia ada. Ini, bila orang nak jual je, orang guna nama Nabi kopi nabi bila pula nabi minum kopi isuk tungkat ali nak tombak tungkat ali nabi pula ini kopi Apa lagi besugi secara islam siwak tu apa ubat siwak saya tak kisahlah dia guna kayu siwak tu untuk untuk di machine kemudian dia buatlah buat apa? Ubat gigi tak apalah tapi janganlah kata hak islamnya. Awak punya risipi lah. Awak punya formula lah. Pasal zaman Nabi, benda tu tak buat lagi. Nanti kalau apa-apa berlaku, terpengkesan yang tak ada, siapa akan bertanggungjawab kan? Satu orang menjumpa saya, Ustaz, orang petua kalau bila orang azan, kita baca, tiup di ujung jari ni, kita sapu mata-mata cerah. Saya buat kat 20 tahun, duduk kuih gelap, tak nampak. Ya? Saya kata, tak suhaib. <laughs> Oh, patutnya dia kata. Jangan salah Nabi juga. Selepas ini dia salahkan Nabi. Ha, Selepas ini dia salahkan Nabi. Dia salahkan orang yang mereka. Ha. Kemudian, ia punca kepada perkembangan pemikiran yang sesat dan hadis yang panjang ni hadis Syiah ni man an yahya hayati wa yamutu mamati wa yaskun jannata adnena ghara fal yuwali aliyan ila akhir al yang panjang ni saya terjemah dah siapa yang suka hidup seperti hidupku mati seperti matiku dan tinggal di syurga adn yang ditanam oleh tuhanku maka hendaklah dia mengangkat ali selepasku juga mengangkat penggantiku hendaklah dia mengikut para imam selepasku Kena sesungguhnya mereka adalah kaum keluargaku diciptakan daripada asal usul Direzekikan kepahaman dan ilmu. Celaka gulungan umatku yang membantah kelebihan mereka. Dan memutuskan hubungan denganku. Semoga Allah tidak memberikan mereka syafaatku. ni hadis ini, tuan-tuan baca tuan-tuan bunyi syiah. mereka hadis ini syiah. Semua sanatnya, rawinya tidak dikenali. Melainkan satu orang yang bernama ibnu Abi Rawat. Yang lain tu semua tak tak disebut. Semua luar orang yang tak tahu mereka. Yang nama mereka langsung tak enam dalam senarai. Dan Syiah punya pengaruh ni banyak. Orang, dulu, orang Melayu dulu banyak. Tapi Alhamdulillah Syiah ni kita tangkis. Kebelakangan ni dia datang balik. Dan kita akan berhadapan dengannya, Menentang. Orang Melayu dulu memang banyaklah pengaruh Syiah. Walaupun sekadarnya Alhamdulillah dapat ditangkis. Sebab tu kita tengok banyak benda macam saya selalu sebut. Dan kuliah-kuliah saya. Dia beri kepada Ali. Tungkat Ali. Bila jumpa dalam hutan. Bagus dia panggil Tungkat Ali. Dia tak kata Tungkat Abu Bakar. Dia tak kata Tungkat Umar. Sebab tu, bila jumpa kayu, pa daun yang bagus untuk wanita, dia pakai kacik Fatimah. Dia tak kata A'ashah. Dia tak kata Hafsah. Sebab tu, dia jampi pun. Fu kiri, fu kanan. Berkat doa, baginda Ali. Ha. Kerana dulu, dia datang melalui Yaman. Lalu ada. Sebab tu, tuan-tuan tengok pameran-pameran kadang-kadang yang jampi, disebut nama Ali Minumlah air ini dan lanatlah Yazid, ya, yang ini dia ada pengaruh Syiah. Ya. Okay, dan Syiah ni adalah golongan pemasuk yang terbesar dalam hadis. Dia dua golongan ulama hadis kita pemasuk terbesar. Satu Syiah yang keduanya golongan zuhad itu ahli-ahli tasawuf, al-kurwahaniyah, yang, yang melampau ni Mereka ni suka buat hadis-hadis fadail seperti Nuh bin Abi Maryam ini antara orang yang buat hadis fadil fadil fadail fadil, fadil, suat fadila fadila surah punya banyak dia buat fadila surah tu fadilat surah ni ada hadis yang betul fadilatnya tapi banyak kebanyakan palsu antara pemaksudnya nuh bin abi maryam orang terkenal dengan nuh al jami' ah. nuh penghimpun, kata para ulama ada jama'a kullu illa sidq dia menghimpunkan semua benda melainkan kebenaran dia terhimpun dia ni ahli ibadat kuat sembahyang kuat tapi dia tengok orang nampak macam malas nak baca Quran dia buat hadis fadilat surah nisa fadilat kalau baca ni jadi kaya yang ni baca dapat ni yang ni rezeki orang tanya macam mana buat orang hukum dah dia kata aku tengok depa malas baca Quran aku reka nuh bin abi Ma nuh bin abi maryam nama dia antara contoh hadis lain ialah hadis musalsal saya sebut hadis ni saya saja masukkan contoh Hadis bersalsal bil musafahah. Hadis salam dengan guru masuk syurga. Hadis ni telah disebarkan oleh seorang Indonesia. Di Kedah. Dibuat di masjid ni pakat bangkit salam habis. Dan saya percaya dia akan datang ke negeri tuan-tuan mungkin. Jadi saya sebut hadis ni. Hadis tu berbunyi Man sahafahani aw sahafaha man sahafahani ila yaumil qiya ila yaumil qiyamah dakhala al jannah Siapa yang berjabat tangan denganku dan berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan aku sehingga hari kiamat masuk syurga Jadi tuan, -tuan kalau yang buat di Pinang tu pakat bangkitlah salam dengan dia Siapa yang salam dengan dia tu masuk syurga pasal dia pernah bersalam dengan orang sebelum ni dengan guru dia guru dia tu ada salam salam salam kunungnya sampai nabi masuk syurga Tuan-tuan, para sahabat punya ramai. Semua bersalam dengan Nabi. Tak ada siapa pun pi buat dakwaan. Mari lah majlis. Bila pi satu neri pakat salam dengan aku. Weh. Masuk syurga. Hapa tak jumpa Nabi salam dengan aku? Masuk syurga. Tak ada sahabat. Omar pun tak pernah buat. Abu Bakar tak pernah buat. Ali pun tak pernah buat. Osman pun tak pernah buat. Semua tokoh-tokoh sahabat lain tak pernah buat. Hadis ni bunyi pun palsu. Salam ni boleh masuk syurga. Dan orang Melayu tentu punya ramai lah pakat salam lah tu. Bukan senang ni, Tok Syekh ni. Dia pula pakai dengan serban lebih kuat. Oh, pakai lah. Masya Allah. Bukan senang ni. Dia kata. Nak salam dengan tangan yang pernah sambung-sambung ke Nabi. Lah. Hadis ni, dia datang melalui jalan muammar ataupun ma'mar. Ma Dan Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ni menyebut bahawasanya, riwayat berjabat tangan ma'mar Ma tidak akan diterima oleh orang yang berakal. Sehingga Abdul Fatah Abu Ghudah menyebut dalam Zafral Amani, Hadis musalsal berjabat tangan adalah batil dan dusta. Tidak asal dan tidak pernah wujud. Tidak keberkatan bagi pendustaan dan pembohongan di atas. Dan tidak dikira ibadat menulis cerita dongeng ini. Melainkan dengan niat memustahkannya Dan memetik fatwa al-imamul sayuti. Di mana dia mengenai hadis muammar, Beliau menyatakan muammar adalah pendusta lagi dajjal. Hadisnya batil tidak halal merewayatkannya. Sesiapa yang berbuat demikian. Yang disebut hadis itu termasuk. Dalam sabda Nabi, siapa yang berdusta padaku siap tempat duduknya dalam neraka. Dia main nari tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan bukan duit salam, rasa boleh masuk ha? Ini adalah bahaya. Kemudian dia memundurkan orang Islam di palsu ni. Apa dia memundurkan tuan-tuan, tuan-tuan tengok kesan yang berikut. Al-dunya haramun ala ahli al-akhirah, wal-akhirah tu haramun ala ahli dunia, wal-dunya wal-akhirah haramun ala ahli Allah. Dia Dunia itu haram untuk ahli, untuk ahli akhirat. Orang yang ahli akhirat, kuat ibadat ni, orang yang nak pada akhirat, haram dapatkan dunia. Akhirat pula haram untuk ahli dunia. Itu ah, okey. Dunia dan akhirat haram untuk ahlillah. Ahli Allah Ta'ala. Tuan, tuan ahli Allah ni menundur hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad siapa ahli Allah? ahli Allah ni ialah ahli Quran macam mana tiba-tiba akhirat ni boleh haram untuk orang yang dekat membaca Quran dan menegakkan Quran dia kata dunia dan akhirat haram untuk ahli Allah ini bohong kan? banyak hadis-hadis yang macam ni dia orang Melayu pun orang Tawasawf dia percaya dia kata kita ni kalau sampai satu makam yang tinggi kita akan tahu siapa yang ibadat nak dapat syurga syirik ini nah, makam tasawuf tinggi lah. Orang biasa tak sampai anak ke Subhanallah. Nabi minta syurga. Allahumma'ini as'aluka reda kewal jannah. Dan semua Nabi-Nabi dalam Quran minta syurga. Pengikut para Nabi minta syurga. Dia pun semua syurik. Dia tak ada yang ni hak makam makn tinggi. Makam yang lebih tinggi daripada Nabi. Dan ini ada duka cita dalam buku-buku tasawuf ada. Sampai buku kutas sawah dalam masa jawi kita ada pohon kemaafan saya, pasal sebut. Berpada-pada lah tuan-tuan. Tak ada jalan kerohanian menuju Allah Ta'ala yang melainkan jalan Nabi. Ya? Tak ada. Memang kita cari redha Allah. Tapi janjinya syurga. Mendapatkan syurga itu mendapatkan redha. Kerana balik di akhirat tak ada syurga, neraka dan tempat yang tak mana-mana. Tak ada. Hadirin dan hadirat sekalian ini pastikan supaya kita tidak silap. Antaranya hadis yang menyebabkan orang Islam mundur ialah akhiru Hari Rabu terakhir <coughs> bagi setiap bulan <coughs> adalah hari na'as yang berterusan. Dia kata hari Rabu terakhir bagi bulan itu hari na'as. Saya tak tahu orang Melayu dulu pun ada juga percayaan macam tu lah. Ada hari na'as. Nak bawa rumah kena tengok hari apa sapu sampah belah malam tak boleh rezeki terbang. Apa lagi tau? Ha? Banyaklah. Semua ni ha pakai motivasi sekarang kan dia sebut. Ha, ada dalam kitab dia tahu. Auz billah. Kita ada ibadah ke tak ada? Dan kita ni saya, saya baguslah bila orang bila nak kepada dia jadi pakar apa-apa, dia nak pada Islam tu kita suka. Tapi bila dia nak pada Islam, dia jangan mudah-mudahkan benda ni. Dia main melantak, letih gitu. Yang terbaru ni orang, saya tak tahulah, pakar-pakar motivasi ni dia kata, ha, ni dalam kitab ni hadis, sekali kita peluk isteri, panjang umur. Sekali peluk. Kalau dua kali lagi panjang. Tu kawan tu tanya, kalau nak bagi betul-betul panjang, berapa ratus kali. Semua benda ni dia sandar kepada Nabi. Dia mungkin nak galakkan orang ramai, tetapi yang menjadi mangsa ialah Islam. Kemudian menjatuhkan imej tokoh-tokoh Islam. Ada hadis yang menjatuhkan imej Abu Bakar Amari Hadirisyah. Ia mencerca Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah paling banyak dicerca. Di kalangan sahabat ramai yang memberi nama anak mereka Muawiyah. Tapi orang Melayu tak ada anak nama Muawiyah. Muawiyah ni dia rasa semacam lah. Sebab propaganda tak ada Muawiyah itu begitu teruk melalui riwayat-riwayat yang palsu. Sehingga kata Munir Radban, aku tak nampak satu manusia yang pernah dididik oleh Rasul yang lebih teruk kena fitnah lebih daripada Muawiyah. Tak ada nama. Bahkan kadang-kadang mereka yang ekstrem mazhab, mereka hadis untuk banyak hadis ni, yakunu fi ummati rajulun Yuqala Muhammad bin Idris adarru ala ummati min iblis wa fi ummati rajulun yuqalu Abu Hanifah wa huwa ummati siraju ummati wa siraju ummati Akan ada di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Muhammad bin Idris yani Imam Syafie kita. Ni dah dipasu tuan-tuan. Yang tuan-tuan baca pula. Kata saya macam kata pula Dia memberi mudarat kepada umatku lebih daripada iblis akan ada di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Abu Hanifah dia adalah lampu umatku dia adalah lampu umatku Tuan-tuan hadis ni direka oleh Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi dia hasad dengan pengikut Syafi'i Imam Syafi'i di Khurasan Tuan, Tuan tengok pengikut Imam Syafi'i di Khurasan ramai orang ikut dia dia kata aku ada hadis tentang Syafi'i ni dia baca hadis ni hadis ni direka dia bubuh sanad sampai kepada Anas bin Malik Ini jahatnya ha hadis palsu sebab tu ulama hadis kata mana-mana hadis tentang fadilat Imam syafi'i, ataupun fadilat Abu Hanifah ataupun kutu Imam syafi'i, ataupun kutu Imam Hanif Abu Hanifah semuanya palsu. Ha ambil ambil borong senang. Itu ada kaedah. Tuan-tuan, kaedah ulama ni dia buat kaedah. Hadis macam tu palsu. Mana-mana hadis yang menentukan tarikh kiamat palsu. Mana-mana hadis yang menyeritakan tentang Fadilat memakai serban Sama ada antara palsu ataupun tersangat baif Tak ada Fadilat Pakai serban ni, dalam hadis sahih tak ada Nak pakai tak apa, boleh Bukan kata tak boleh, Nabi pakai Ada hadis Nabi pakai, tak apa pakai Tapi Fadilat, tak ada Hadis sah Nak pakai tak apalah, bukan tentu tak boleh pakai lah. Kata, ustaz ni kacau nak pakai serban Tak, saya cerita dari segi hadis ta'ammamu fa'innal mala'i kata ta'ammam. Pakailah serban. Malaikat pakai serban. Semua ni tak sabit daripada Nabi. Tapi ada hadis sahabat tengok Nabi pakai serban. Ada. Tapi Nabi tak pernah kata pakai serban. Sila pakai serban. Kenapa Malaikat pakai serban. Dia tak kata. Ha, itu hadith-hadith di rekod kemudian. Siapa nak pakai boleh lah. Dia termasuk dalam sunnah jibili. Okey. Memalingkan manusia daripada sunnah yang sahih. Manusia tinggalkan sunnah yang sahih. Kerana terpengaruh dengan hadis-hadis ini. Antaranya zikir-zikir. Al-Qadhi'iyat qadhi sebut sesungguhnya Allah mengizinkan untuk berdoa. Dia mengajar doa di dalam kitabnya kepada hamba-hambanya. Nabi SAW mengajar doa kepada umat baginda. Dalam doa-doa tersebut mengandungi tiga unsur. Iaitu mengenai ilmu tauhid, Mengenai bahasa dan nasihat kepada umat. Maka tidak wajar seorang berpaling daripada doa-doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Syaitan telah menipu manusia dalam hal ini. Lalu dia telah mewujudkan untuk mereka satu pok yang jahat. Lantas mereka mencipta secara palsu untuk diri mereka doa-doa yang memalingkan mereka dari mencontohi Rasulullah. Lebih buruk, mereka menyandarkan doa itu pada para Nabi, orang Salih. Lalu mereka kata doa Adam, doa Nuh, doa Yunus, doa Abu Bakar dan Syumpahman. Ini kata Al-Qadhi Fudai bin Iyab. Apa dia? Ada hadis sahih tontonan, kalau buka bab zikir Allah, tak larat tuan-tuan. Buka dalam kitab sunan. Hak Nabi baca, tak larat baca. Sebaik-baik yang tuan, tuan beli kitab, yang dihimpun oleh Syekh Tahta ni tu, iaitu Husnul Muslim. Husnul Muslim tu. Semua hadis sahab. Tapi ada orang, dia tak puas, dia tak mahu hak Nabi ni, dibuat sendiri, tapi dia bubuh nama Nabi. Maka kita tengoklah masyarakat kita, ada hadis doa Nabi Khidir. Tanya bila nak jumpa Nabi Khidir? Nabi Khidir ni satu pribadi yang semua orang, mana bila dia naik makamnya, mendakwa jumpa Nabi Khidir. Nabi Khidir ni tak ada dah. Mustahil dia ada. Dulu. Kalau dia ada, dia kena mari tolong Nabi. Masa Nabi perang Uhud tu, kata Imam bin Qayyim, macam mana boleh Nabi perang Uhud Kemudian dipukul oleh musyrikin. Nabi Khidir ada. Tiba-tiba Khidir tak datang tolong Nabi. Dia duduk menyorok di gua-gua. Geng-geng sufi dia pergi jumpa. Tok-tok Lebay Tarikat dia pergi jumpa. Masa sahabat berperang, dia tak datang. Ni sekarang ni kita Amerika duduk serang ni. Tiba-tiba dia tak datang. Yang kita tahu Tok Syekh Tarikat kata dia jumpa. Ayah Pin jumpa. Dalam buku sejarah Melayu hantuah Hantuah pun jumpa Nabi Khidir Masa dia naik Bahtera dia Tuan-tuan Kemudian orang Melayu mari lagi Nabi Nabi Ilyas ke apa? Dia kalau nak ambil pokok dia petik panggil Nabi pun Ha? Ilyas ya. Ha Nabi Ilyas Sebenarnya so, Nabi Ilyas jaga pokok-pokok eh? Subhanallah. Tentuan semua hak jaga alam semesta ini Allah Azza wa Wajalla. Ani oh, minta izin Nabi Ilyas. Dia memalingkan tauhid. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Contohnya saya sebut di sini sembahyang rakaib. Ini saya sebut banyak kali dan ini sebut saya tunggu kehadiran. Dia disebut dalam sebahagian kitab termasuk Al-Quran al tentang dua belah rakaat sembahyang rakaib ni iaitu sembahyang yang palsu. Hadis ni, tak apalah tentang palsu semayang raraib tu, dah semayang tu penek, tuan-tuan. Hadis, hadis ni, tentang semayang raraib ni, ialah sembahyang yang dibuat pada malam Jumaat pertama pada bulan Rejak. 12 rakaat Dengan cara-cara dia sendirilah ada dalam tu. Dan ramailah orang yang buat, tuan-tuan. Dulu-dulu ramai dan ada sekarang ni pun dalam internet ramai, suka edak. Semayang raraib ni, tuan-tuan. Pertama, dia tu hadisnya tak betul eh. Hadis itu palsu, direka setelah kurun yang keempat kelima. Lebih buruk lagi tuan-tuan. Sembahayang itu bertentangan dengan sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih apa Nabi kata? Nabi kata, Nabi kata, لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين اللايالي ولا تخص يوم الجمعة بصيان من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم Jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan sembahyang yang berbeza dengan malam-malam yang lain. Tak ada sembahyang khas malam Jumaat ni tak ada. Kalau ada kitab tentang nyuba sembahyang-sembahyang sunat pada malam Jumaat, tuntut mesti tahu. Tak payah tanya ulama hadis tuntut boleh buat hurusan palsu. Sebab ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW alaihi kata jangan bagi ada sembahyang khas pada malam Jumaat. Tak ada. Dan Nabi kata, jangan kamu khaskan pada hari pada hari Jumaat puasa yang tak ada pada hari lain. Melainkan kamu berpuasa sebelum daripada itu. Kita niat nak nazar nak puasa tiga hari. Dan kita puasa dah hari itu, dua hari sebelum itu. Dan itu hari Jumaat jatuh. Cara betulan hari ketiga hari Jumaat. Tak apa. Bukan kerana Jumaat, kerana nazar kita. Tapi tak ada. Boleh semayang sunat malam Jumaat. Tapi jangan kaitkan sempena malam Jumaat. Maka Nabi kita jangan buat satu semayam khas pada malam Jumaat. Ni hadis sahih. Tapi orang kita kadang-kadang dia buat semayam kenapa? Kerana dia pegangkan hadis palsu, dia tinggal hadis sahih. Ah bahaya dia palsu. Dan akhirnya hadis palsu ini tuan-tuan ia mencemarkan ketulinan agama. Maka hilanglah ketulinan agama kena orang pegang benda yang palsu dan meninggalkan agama yang tulen dan panjang di situ. Dan inilah secara ringkas dan cepatkan pembentangan senarai rojokannya, ada di belakang tu tuan-tuan 24-25 jika tuan-tuan nak dapatkan bahan-bahan yang saya sediakan ni daripada buku-buku berkenaan ha, mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita dan saya akan buka pada sesi perbincangan